Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wa bi rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah wa shallallahu la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi qul man tabi'a isanan ila yawmiddin wasallallahu ala muhammadin kathiran amma ba'd Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah sallallahu alaihi wa Aku bersaksi bahasanya tidak ada, sesembahan yang berada disembah Dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sepuluh baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam, semoga saatiasa Allah s.w.t. libahkan kepada beliau Keluarga beliau, orang sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Sampai akhir zaman Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Pembahasan Atau tema kajian pada hari ini adalah tentang taubat, Tentang bertaubat kepada Allah SWT Sebagaimana yang kita tahu Bahasanya taubat adalah Ibadah yang agung dan Allah s.w.t di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan beberapa keutamaan bertobat kepada Allah jadi masa dengan Al-Tawbah secara bahasa adalah kembali Tabayatubu artinya adalah kembali yaitu kembali kepada Allah s.w.t yang sebelumnya seseorang menjauh dari Allah Menjauh dari ketaatan kepada Allah Bergelimang dengan maksiat Bergelimang dengan dosa Dan dia kembali Maka dia dinamakan dengan Bertawbad Jadi bertawbad kepada Allah SWT Dan taubad sekali lagi Adalah ibadah yang agung Dan memiliki Keutamaan yang banyak Dan kita sebagai seorang manusia Sebagai seorang hamba sangat memerlukan ibadah taubat ini. Di antara keutamaan taubat yang disebutkan oleh Allah Swt di dalam Al Quran, bahawa taubat menghapuskan dosa. Taubat adalah sebab terhapusnya dosa seseorang dan juga sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Allah s.w.t madhan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha 'asa rabbukum ay yukaffiru 'ankum sayyi'atikum 'asa rabbukum ay yukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yang artinya wahai orang-orang yang beriman Jadilah kalian bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuhah, yaitu taubat yang sungguh-sungguh, yang memenuhi syarat. Asa Robbukum ayuk kafiran kum syiatiqum. Semoga Allah Swt. Semoga Rabb kalian menghapuskan dengan sebab taubat tadi syiatiqum itu kesalahan kesalahan kalian, dan juga memasukkan kalian ke dalam Jannat, ke dalam surga, terjadi mitah di anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini menunjukkan kepada kita bahawa di antara keutamaan taubat, bahawa taubat adalah sebab terhapusnya dosa seseorang, Terhap terhapusnya kesalahan seseorang. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa yang namanya dosa dan juga kesalahan memiliki akibat yang jelek di dunia maupun di akhirat. Maksiat dan juga dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ini memiliki altar, memiliki bekas-bekas, memiliki pengaruh-pengaruh baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia di antaranya adalah musibah. Di dunia. Di antara pengaruh dosa dan juga maksiat adalah musibah yang bisa menimpa seseorang baik pada hartanya, pada fisiknya, pada keluarganya dan ini semua diakibatkan oleh dosa yang dia lakukan. Buharul Fasadu fil Ardiwal fil Bar diwal Buhar bima kasabat aydinas telah tampak kerusakan. Di daratan maupun di lautan dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia, itu karena sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan Ali bin Abi Talib Ta beliau pernah mengatakan, "Laiy an zilul balau illa bidham bin, wala yurfau illa bid dalam turun sebuah dosa, kecuali karena tidaklah turun sebuah musibah, sebuah balak. Illa bidad, kecuali karena dosa. Yang namanya musibah, sekecil apapun yang menimpa diri kita atau harta kita atau keluarga kita, maka itu adalah dengan sebab dosa yang kita lakukan. Walayurfaaulillah bittaubah dan tidak diangkat musibah tersebut, balas tersebut kecuali dengan bertaubat kepada Allah Swt. Ini adalah keutamaan yang pertama. Seseorang apabila bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dihapuskan dosanya. Dihapuskan dosanya, artinya dihapus pengaruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak diadab di dunia karena dosa tersebut, demikian pula tidak diadab di akhirat karena sebab dosa tersebut. Dan di dalam sebuah hadis. Kesulungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ada ibu minat nabi, kamenlah dan balahu. Ada ibu minat nabi, kamenlah dan balahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, yaitu dengan memenuhi syarat dan insya Allah akan kita sebutkan apa syarat taubat sehingga bisa diterima oleh Allah. Maka dia seperti orang yang tidak punya dosa Artinya bersih Bersih dari catatan dosa tersebut Sehingga tidak diadab di dunia karena sebab dosa tersebut Demikian pula tidak diadab di akhirat karena sebab dosa Dosa tersebut Jadi keutamaan yang pertama Di antara keutamaan taubat Adalah dihapus dosanya dan yang kedua adalah sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam surga sebagai sebab masuknya ke dalam seseorang ke dalam surga dan di antara pengaruh dan juga taubat pengaruh maksiat selain di dunia adalah di alam kubur di antara pengaruh maksiat bagi seorang hamba adalah apa yang akan Menimpa seseorang di alam kubur berupa adab. Para ulama menjelaskan berdasarkan dalil-dalil. Sehingga secara umum yang namanya adab kubur terjadi karena kemaksiatan seseorang di dunia. Terjadi karena kemaksiatan seseorang di dunia. Demikian pula ketika seseorang dibangkitkan di padang mahsyar. Maka di sana ada aksar di sana ada pengaruh-pengaruh dari maksiat yang dilakukan di dunia ketika dikumpulkan manusia di padang mahsyar ada sebagian orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bentuknya kecil bentuknya kecil iaitu seperti semut tetapi haiyahnya wajahnya bentuknya bentuk fisiknya adalah Manusia, fisiknya adalah manusia, tetapi ukurannya adalah kecil seperti seperti semut. Apa sebab atau apa yang dia lakukan di dunia sehingga dia dikumpulkan oleh Allah Swt dalam keadaan demikian? Disebutkan dalam hadis mereka adalah orang-orang yang sombong. itu orang-orang yang sombong di di dunianya dan makna sombong disebutkan di dalam hadis. Rodulhak buangum tunas. Jadi mahu dengan orang yang sombong. Yang pertama adalah batarulhak, yaitu menolak kebenaran. Dia mengetahui bahasanya ini adalah sesuatu yang benar, tetapi dia tolak karena kesombongan yang ada di dalam hatinya. Karena mungkin sebabnya di antaranya karena yang membawa kebenaran adalah orang yang masih kecil. Atau lebih mudah daripada dirinya. Atau dia menolak kebenaran seperti yang dilakukan oleh Abu Talib karena dia takut dicelah oleh bawahannya. Tahu ini adalah kebenaran dan inilah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran tersebut karena takut oleh takut manusia, takut dicelah oleh kaumnya aku ditinggalkan oleh pengikutnya dan lain-lain. Maka ini adalah termasuk makna kesombongan. Dan di antara makna sombong adalah waghmdun nas yaitu meremehkan manusia yang lain. Meremehkan manusia yang lain ini adalah juga bentuk kesombongan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara pengaruh dosa adalah pengaruh bagi seorang hamba di akhirat yaitu di padang mahsyar. Di dalam hadis yang lain Beliau Alaihi Wasallam menyebutkan Kelak akan ada Orang-orang yang akan Dipasang bendera pada dirinya Itu dipancangkan bendera Pada dirinya Dan ini adalah Setiap orang yang melakukan Pengkhianatan di dunia Ini adalah dilakukan Di padang masyarakat Bagi orang yang melakukan pengkhianatan Selama di dunia Pengkhianatan apa saja Pengkhianatan seorang rakyat kepada penguasanya Dan ini adalah pengkhianatan yang paling besar Dan Gela akan mendapatkan bendera yang paling tinggi Sehingga dilihat oleh manusia Pengkhianatan seorang istri kepada suaminya Dan juga seluruh jenis pengkhianatan Maka Gela akan dipasang bendera tersebut tadi dikatakan ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Ini adalah pengkhianatan fulan ibnu fulan. Ini adalah contoh bagaimana pengaruh dosa di padang mahsyar. Dan di sana ada pengaruh dosa ketika seseorang melewati jembatan as-sirat. Yaitu melewati jembatan yang dipasang di atas neraka. Dan juga pengaruh-pengaruh yang lain. Dan ini menunjukkan kepada kita Bagaimana butuhnya kita sebagai seorang hamba dengan adanya taubat ini? Bagaimana butuhnya kita seorang hamba dengan taubat ini? Dan disebutkan dalam hadis bahasanya yang namanya manusia adalah tempat bersalah, tempat berdosa. Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu ibni Adam khodam. Kullu ibni Adam." Khata setiap anak Adam, setiap manusia dia adalah khata yaitu orang yang sering bersalah. Khata artinya adalah orang yang sering, yang sering bersalah. Menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia adalah tempat yang bersalah. Kemudian beliau mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun dan sebaik-baik orang yang bersalah Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik di antara kita dan kita semua adalah orang yang sering bersalah, yang sering berdosa, yang terbaik di antara kita adalah orang yang sering bertaubat kepada Allah. Semakin dia sering berbuat salah, semakin dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis yang lain beliau mengatakan menyebutkan hadis Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Yabni Adam, innakum tukhti'una bil Layl wal Nahar. Yabni Adam, innakum tukhti'una bil Layl wal Nahar. Waana aqfir dunyub jami'an, fasdamfiruni aghfir lakum. Allah, Allah Swt mengatakan di dalam diskusi, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian melakukan dosa bil Layl wal Nahar, ketika malam maupun ketika siang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana manusia memang mereka adalah tempat berdosa dan tempat berbuat salah. Kemudian Allah mengatakan wa ana aghfirudzunuba jamian. Dan sesungguhnya aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka hendaklah kalian memohon ampun kepada aku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Sekali lagi ini menunjukkan tentang kebutuhan kita sebagai seorang hamba dengan taubat Dan taubat adalah salah satu sebab dihapuskannya dosa seseorang Kemudian di antara keutamaan taubat yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Orang yang mau bertobat dari sebuah dosa Maka Allah SWT akan menggantikan dosa tersebut menjadi hasanah Mengganti dosa tersebut yang sudah ditulis sebagai sebuah dosa syi'ah diganti oleh Allah Swt menjadi hasanah dan di dalam sebuah ayat yaitu di dalam surat Al furqan Allah Swt mengatakan: "Welladina la yidouna ma'allahi ilah al-akhar, walla yadulun al-nafs al-ladhi harramu allahu illa bil-haq, walla yiznun, wamay yaf'al dzalik yilqa' dan dha'af lahu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan wa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanati wa kana Allah ghafurar rahima Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang ibadur rahman yaitu para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala siapa mereka mereka adalah orang-orang yang tidak Berdoa kepada selain Allah. Ini yang pertama. La yada'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak berdoa kepada selain Allah. Tidak berdoa kepada wali. Tidak berdoa kepada nabi. Tidak berdoa kepada malaikat. Wa la yaktulunan nafsal latiharramallahu illa bilhaq. Dan mereka tidak membunuh sebuah jiwa tanpa hak. Kalau tahu itu adalah jiwa yang dijaga oleh Allah s.w.t baik itu seorang muslim maupun orang kafir yang, yang sudah memiliki perjanjian dengan orang muslim karena tidak semua orang kafir dihalalkan untuk dibunuh yang dihalalkan dibunuh hanyalah kafir harbi yaitu orang-orang kafir yang memang memerangi kaum muslimin dalam keadaan sedang berperang bersama kaum Memerangi kaum muslimin Inilah kafir harbi Dan di sana ada Jenis-jenis kafir yang lain yang diharamkan Untuk dibunuh Di antaranya adalah Kafir mu'ahad Yaitu orang-orang kafir yang memiliki Perjanjian dengan kita Terjadi perjanjian Perdamaian antara negara muslim Dengan negara kafir Tidak saling, memerang, tidak, tidak saling Memerangi Tidak saling membunuh Maka diharamkan bagi seorang muslim untuk membunuh kafir yang mu'ahad. Yang sudah memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Dan disebutkan dalam hadis Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad. Yang sudah memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Maka dia tidak akan mencium bau, bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Menunjukkan bagaimana Islam, Ia menghargai darah yang sudah dijaga. Demikian pula di sana ada kafir yang musta'aman. Kafir yang musta'aman. Ya mereka masuk ke dalam negara kaum muslimin dalam keadaan memiliki jaminan keamanan. Mereka masuk ke negara kaum muslimin dalam keadaan memiliki jaminan keamanan dari sebagian orang Islam. Seperti kalau di zaman sekarang, para wisatawan yang masuk misalnya ke negara muslim demikian pula para utusan para para duta besar dari negara-negara yang lain yang berada di negara muslim maka mereka adalah termasuk musta'aman yang memiliki jaminan keamanan tidak halal dan haram hukumnya bagi seorang muslim mengganggu darah mereka mengganggu harta mereka wa la yaqtulunan nafsallati haramallahu illa bilham di antara sifat Ibadur Rahman adalah mereka tidak membunuh jiwa Kecuali dengan yang hak Dan mereka tidak berzina Dan mereka tidak berzina Dan zina adalah termasuk dosa besar Dan seseorang Dilarang untuk mendekati zina Melakukan zina dan juga melakukan perkara Yang bisa menjerumuskan dia ke dalam perzinahan Allah SWT mengatakan وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَانِ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَانِ Janganlah kalian mendekati zina Mendekati saja tidak diperbolehkan Apalagi melakukan perbuatan zina Dan seluruh hal yang bisa menjerumuskan Dan mendekatkan seseorang ke dalam perzinahan Maka tidak diperbolehkan Oleh karena itu di dalam Islam Dilarang untuk melihat perkara atau melihat sesuatu yang diharamkan Melihat sesuatu yang diharamkan Melihat aurat orang lain Dan dilarang mendengar sesuatu yang diharamkan Dilarang untuk berkholwat Yaitu berduaan dengan selain mahrum Dilarang untuk menyentuh wanita yang bukan mahrumnya Di antaranya adalah bersalaman dengan wanita yang bukan mahrumnya ini semua dilarang di dalam Islam, kenapa? Supaya tidak sampai menjadi sebab Terjerumusnya terjerum seseorang ke dalam perzinaan Kemudian Allah mengatakan Wa Barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian Yaitu dosa-dosa tadi Maka dia akan mendapatkan dosa Dan akan dilipat gandakan Pada hari kiamat dosanya untuk wahyu zau afzalahu, Allah adabu yau malkiyamah akan dilipat janda adabnya bagi dirinya pada hari kiamat. Kemudian setelah itu Allah swt mengecualikan di antara mereka yaitu orang yang mau bertobat. Illa mantaba wa amana wa amil amalan solihah. Kecuali kata Allah orang yang mau bertobat. Jadi dia beriman. Kemudian dia beramal soleh, bertobat, diiringi dengan iman dan juga amal soleh. Dia perbaiki dirinya. Maka wa ulai ikayubatilillahu hasanat. Orang yang demikian, maka Allah swt akan mengubah, akan menjadikan dosa-dosa yang tadi dia kerjakan, yaitu apabila dia bertobat, Allah akan rubah dosa-dosa yang tadi dia kerjakan menjadi hasanat, iaitu menjadi tambahan kebaikan bagi dirinya yang statusnya dosa-dosa tadi adalah dosa ketika dia bertobat maka diubah oleh Allah menjadi pahala bukan hanya diampuni dosanya dan dihapuskan dosanya, bahkan Allah s.a.w. menggantikan sehia kejelekan yang sebelumnya dia lakukan menjadi sebuah nilai menjadi nilai pahala bagi seseorang, wa kanallahu ghafuran rahimah dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabbat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ini menunjukkan tentang keutamaan taubat dan bagaimana keagungan taubat dan besarnya pahala orang yang melakukan taubat. Oleh kerana itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah kut kita dan sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau menteladani, mencontohkan kepada kita, dan di dalam sebuah hadis beliau mengabarkan bahawa beliau setiap hari melakukan taubat seratus kali. Setiap hari beliau melakukan taubat seratus kali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Ya Ayuhanas, Ya Ayuhanas, Tawbu ilallah, fa inni. Atubu fil yawmi ilaihi mille mera. Ya aiyoan nasi tawabu ilai Allah. Fainni a fil yawmi ilaihi mille mera. Wahai manusia, hendaklah kalian bertobat kepada Allah. Hendaklah kalian bertobat kepada Allah. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap hari seratus kali. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap hari seratus kali. Padahal beliau SAW sudah dijamin dengan sorga, diampuni dosa yang telah lalu maupun ia akan datang. Tapi beliau ingin memberikan contoh kepada kaum muslimin dan menunjukkan tentang betapa agungnya taubat. Sampai beliau SAW dalam sehari Pertobat, ia seratus kali. Bandingkan dengan diri kita, bandingkan dengan diri kita yang penuh dengan dosa, belum dijamin dengan surga, belum tentu diampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Berapa kali kita melakukan tobat? Ada di antara kita yang selama hidupnya baru melakukan taubat sekali atau dua kali atau setahun sekali atau sebulan sekali tapi Nabi SAW dalam satu hari sampai berapa kali? 100 kali dulu bertawabat kepada Allah kembali kepada Allah SWT harusnya kita sebagai seorang yang lebih banyak dosanya tentunya harus lebih banyak bertobat kepada Allah Swt. Semakin memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Swt. Inilah yang harusnya dilakukan oleh seorang Muslim. Dan di antara keutamaan taubat yang disebutkan di dalam Al Quran, bahwasanya taubat ini membawa berkah dunia sebelum afiat, membawa berkah dunia sebelum akhirat diberkahi rezekinya dimudahkan urusannya dan Allah SWT menceritakan tentang kisah sebagian Nabi di mana mereka menyuruh umatnya untuk bertobat kepada Allah itu Nabi Hud AS yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran beli mengatakan wa ya'kawm istagfirun رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ دَرَارًا وَيَزِيدَكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّ مُجْرِمِي Wahai kaumku, indahlah kalian beristighfar kepada Allah dan indahlah kalian bertawabat kepada Allah يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ دَرَارًا Di saya, Allah SWT akan mengirimkan kepada kalian hujan dengan deras mengirimkan kepada kalian hujan dengan deras dan Allah SWT akan menambah kekuatan kepada kalian menambah kekuatan kepada kalian kalian sudah kuat dan kalau kalian bertobat kepada Allah dan juga beristighfar, Nisai Allah akan menambah kekuatan tersebut kepada kalian dan Allah SWT menceritakan di dalam surat Nuh Nabi Nuh AS Diceritakan oleh Allah berkata kepada kaumnya Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midraara wa bi amwaalin wa banin wa yaj'alukum jannaatin wa Maka aku berkata kepada kaumku Istaghfir istaghfiru rabbakum Fa kuntum tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ndalah kalian wakanku bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah memohon ampun kepadanya sesungguhnya Allah adalah yang ghaffara, yang maha pengampun maka yursi lissama' alaikum minarara, Allah SWT akan mengirimkan kepada kalian, menurunkan kepada kalian hujan wa yumdidukum bi amwalin wa banin dan saya Allah Swt akan menambahkan kepada kalian dengan harta dan juga banin, yaitu dengan anak-anak. Ditambah hartanya, ditambah keturunannya. Wajum di dukum bi amwalin wabanin, wajalakum jannah, wajalakum anhara. Dan saya Allah Swt akan memberikan kepada kalian jannah, yaitu kebun-kebun, tanaman-tanaman. Waj'al lakum anhara dan saya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian sungai-sungai. Barakat, ini adalah berkah-berkah yang banyak yang berkaitan dengan dunia. Dengan sebab apa? Dengan sebab istighfar dan juga dengan sebab taubat. Lalu apa yang ditunggu oleh seorang muslim? Dia ampuni dosanya. Kemudian diganti dosanya dengan kebaikan. Kemudian juga diberkai dunianya. Dan ini adalah sebagian dari kebaikan-kebaikan dan juga keutamaan keutamaan taubat. Dan sebagian ulama, atau kita katakan seluruh ulama bersepakat, bahawa bertobat hukumnya adalah wajib. Bertobat dari sebuah dosa yang kecil maupun yang besar, hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Apabila seseorang melakukan dosa, baik yang solir, yang kecil, maupun yang besar, maka diwajibkan dia untuk bertobat kepada Allah. Dan ini adalah dengan kesepakatan para ulama dalam berbagai madhab. Dalilnya di antaranya adalah ayat-ayat yang isinya adalah perintah untuk bertobat kepada Allah. Allah SWT mengatakan di dalam ayat tadi, Ya ayuhalladzina amanu, Tuwu ilallah taubatan nasuhan wahai orang-orang beriman, jadilah kalian bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuhan. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Tuwu ilallah ayuhal muminun nalla alakum tufleehun. Dan jadilah kalian bertobat kepada Allah wahai orang-orang beriman supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Dan Nabi saw. Nabi saw tadi mengatakan, Ya ayuhan nas. Tuhu ilallah Wahai manusia adalah ke'il yang bertobat kepada Kepada Allah Jadi semua adalah perintah Dan asal dari perintah adalah Kewajiban Asal dari perintah adalah Kewajiban, hukumnya wajib Kecuali memang di sana ada dalil yang lain Yang memalingkan dari hukum Kewajibannya Al-Qurtubi Beli mengatakan Wattafaqatil ummah وَاتَّفَقَتِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ أَنَّ التَّوبَةَ فَرْضٌ عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ Boleh mengatakan Dan umat, itu umat Islam telah bersepakat Umat Islam telah bersepakat Bahwasannya taubat, hukumnya adalah فَرْضٌ Hukumnya adalah وَاجِب عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ Atas seluruh orang yang beriman Jadi taubat hukumnya adalah wajib dan bukan sesuatu yang sunnah baik bertobat dari dosa yang kecil maupun dosa yang yang besar dan umat islam ini adalah umat yang marhumah umat yang sangat disayangi oleh Allah SWT berbeda dengan umat-umat terdahulu karena di zaman dahulu atau sebelum umat islam maka yang namanya taubat ini adalah perkara yang berat. Caranya adalah cara yang berat. Di antaranya adalah contohnya seperti yang terjadi pada Bani Israel yang mereka menyembah Al-Aziz, yang menyembah anak sapi. Ketika ditinggal oleh Nabi Musa Alaihissalam, Nabi Musa Alaihissalam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian meninggalkan Bani Israel, ternyata mereka terfitnah, yaitu ada di antara mereka yang menyembah Al-Ajjal, yaitu anak sapi. Maka disyariatkan mereka untuk bertobat, dan cara taubat mereka adalah dengan membunuh diri mereka. Sebagaimana Allah Swt tersebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Wa'idqalah Musa li kaumih. Ya qaumi innakum lam tunzalumtum anfusakum bi ittikhadzikum al aijala fatubu ila malikiq faqat anfusukum dhalikum khairul lakum min dabarikum fataba alaykum huwa tawwab innahu huwa tawwabur Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya wahai kaumku sesungguhnya kalian telah mendzalimi diri kalian sendiri dengan apa dengan menyembah anak sapi Maktabu ilahbari kum, maka adalah kalian bertobat kepada Allah. Wa ketulu anfusakum dan adalah kalian membunuh diri kalian sendiri. Dalgum khairul lakkum inda bari kum, wa tabaaleikum. Inna huwa tawabur rahim. Yang demikian adalah lebih baik di sisi Rob kalian. Maka Dia akan memberikan taubat kepada kalian. Sesungguhnya Dia adalah Dat yang Maha Al-Kafur, Al-Rahim yang Maha pengampun dan juga Maha penyayang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi saw ketika menafsirkan ayat ini Belum menjelaskan bahasanya saat itu berkumpul bani Israil baik yang menyembah sapi maupun yang tidak menyembah sapi yang menyembah sapi diperintahkan untuk duduk dan yang tidak menyembah diperintahkan untuk berdiri. Dan masing-masing membawa senjata Membawa tombak yang kecil Kemudian tiba-tiba tempat mereka menjadi gelap Sehingga tidak melihat satu dengan yang lain Kemudian mereka diperintahkan untuk membunuh satu dengan yang lain Kemudian ketika terang kembali disebutkan Telah meninggal di antara mereka 70 ribu orang yang meninggal maupun yang tidak meninggal Semuanya diterima Taubatnya oleh Allah Azza wa Jal Yang meninggal maupun yang tidak meninggal Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini adalah diantara syariat Umat sebelum kita Taubat mereka adalah Dengan cara yang memberatkan Adapun umat Islam Umatnya Rasulullah SAW Maka Alhamdulillah Cara bertobatnya adalah dengan cara yang, yang sangat mudah Cara tobatnya adalah cara yang sangat mudah Dengan syarat-syarat yang sangat mudah Disebutkan oleh para ulama Di sana ada tiga syarat Supaya taubat seseorang diterima oleh Allah SWT Apabila terpenuhi tiga syarat ini Maka dosa seseorang hamba Sebesar apapun akan diterima oleh Allah SWT akan diampuni dosanya oleh Allah s.w.t bahkan itu adalah misalnya dosa syirik atau dosa kufur kepada Allah atau dosa nifak yang besar apabila seseorang bertobat kepada Allah dan terpenuhi tiga syarat ini maka akan diampuni oleh Allah s.w.t yang pertama adalah menyesal yang pertama adalah menyesal dan menyesal Letaknya di dalam hati Ciri-cirinya adalah seseorang Perih dan pedih hatinya Ketika dia mengingat kembali Dosa yang sudah dia lakukan Ketika mengingat kembali dosa tersebut Menyesal di dalam hatinya Perih hatinya, pedih hatinya Dan ini menunjukkan bahawa Dia menyesal dengan dosa yang sudah dia lakukan Dan di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW mengatakan, "An Nada Mu Taubah". An Nada Mu Taubah, penyesalan itu adalah taubat. Apabila seseorang sudah menyesal di dalam hatinya, sedih ketika mengingat dosa itu kembali, berarti itu menunjukkan bahawa dia sudah menyesal. Dia memiliki penyesalan. Dan maksud ucapan beliau, SAW ada "An Nada Mu Taubah" penyesalan adalah taubat maksudnya penyesalan ini adalah rukun yang paling besar dari taubat rukun yang paling besar dari taubat dan ini sejenis dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafah al-hajju arafah haji adalah arafah maksudnya rukun yang paling besar ketika melakukan ibadah haji adalah wukuf di arafah dan ini tidak menafikan bahawa di sana ada rukun-rukun yang lain. Karena rukun haji ada empat. Ada niat, ada wukuf di Arafah, ada tawafi fadha, dan di sana ada sa'i haji. Tetapi kenapa beliau SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Maksudnya adalah rukun yang paling besar di dalam haji adalah wukuf di Arafah. Kalau sampai ketinggalan wukuf di Arafah, Maka dia dianggap tidak melakukan ibadah Ibadah haji Demikian pula orang yang bertawbah Rukun yang paling besar Adalah menyesal Apabila sudah menyesal Maka insya Allah ada kebaikan pada diri seseorang Beliau mengatakan Sallallahu alaihi wa sallam An nadamu tawbah Kenyesalan adalah tawbah Ini yang pertama Kemudian yang kedua meninggalkan kemaksiatan tersebut meninggalkan kemaksiatan tersebut jadi menyesal dalam hati kemudian diikuti dengan amalan kalau sebelumnya dia senang melihat sesuatu yang diharamkan melihat perkara yang diharamkan secara syariat apabila dia bertobat dan ingin diterima tobatnya oleh Allah selain menyesal di dalam hatinya maka harus diiringi dengan amalan yaitu menahan pandangannya mulai sekarang menahan pandangannya dan tidak kembali melakukan kemaksiatan tersebut kalau sebelumnya dia berjudi maka diharuskan dia untuk meninggalkan perbuatan tersebut kalau sebelumnya dia bergelimang dengan riba maka dia diharuskan untuk segera meninggalkan Ya, transaksi-transaksi riba tersebut dan seterusnya. Jadi syarat yang kedua, diharuskan seseorang untuk meninggalkan maksiat yang sudah atau yang selama ini dia lakukan. Dan dalilnya adalah firman Allah SWT. Dan dalam ini adalah firman Allah SWT. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظَلَمُوا أَنفُسَهُ ذَكَرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَ di antara sifat orang, orang yang bertakwa, apabila mereka melakukan fahisyah, melakukan sebuah kekejian, Allahu mauanfuzahum atau mereka mendalami diri mereka sendiri melakukan dosa, dakharulloh maka mereka segera mengingat Allah, pastagfarulidunubiim kemudian mereka segera beristighfar kepada Allah, wa meyakfirudunubiilah Allah dan siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wanam Yusiru, anam Alfaalul dan mereka tidak terus menerus melakukan dosa yang, dia, yang, yang mereka lakukan. Wahum yaalamu sedangkan mereka mengetahui tentang dosa tersebut. Menunjukkan syarat yang kedua Di antara syarat diterima, diterimanya taubat yaitu seseorang meninggalkan kemaksiatan. Kemudian syarat yang ketiga adalah memiliki tekad yang kuat, memiliki azam yang kuat. Di masa yang akan datang untuk tidak melakukan dosa itu kembali. Memiliki niat. Memiliki azam. Memiliki tekad yang kuat. Maksudnya kerana di masa yang akan datang tidak akan melakukan dosa itu kembali. Abadan. ia ya, tidak akan melakukan dosa itu kembali. Menyesal. Meninggalkan dan juga berazam. Untuk tidak melakukan dosa itu di masa yang akan datang. Ini adalah tiga syarat. Bukan lima syarat, bukan sepuluh syarat Hanya tiga Yang barang siapa bisa memenuhi Tiga syarat ini Maka diampuni dosa, dosanya sebesar Apapun Dosa zina Dosa membunuh Dosa berjudi, dosa riba Bahkan dosa syirik Dan juga dosa kufur kepada Allah Kalau memenuhi tiga syarat ini Maka akan diampuni oleh Allah Azza wa Jawa dan inilah yang dimaksud dengan Taubat An-Nasuruh Taubat yang nasuhah Taubat yang bersih Taubat yang diterima oleh Allah SWT Cara yang sangat mudah Cara yang sangat mudah yang Allah berikan kepada umat Islam Apabila terpenuhi tiga syarat ini Maka akan diampuni dosanya oleh Allah azza SWT Ini apabila dosanya hanya berkaitan dengan dirinya sendiri di sana ada dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Ketolimah yang dilakukan kepada orang lain. Mencuri misalnya dosa dan ini berkaitan dengan hak orang lain. Membicarakan kejelekan orang lain, ini adalah dosa dan berkaitan dengan hak orang lain. Kalau dosanya adalah dosa yang berkaitan dengan hak anak Adam, Maka harus ditambah dengan yang keempat syaratnya, yaitu harus meminta dihalalkan, meminta maaf, meminta dihalalkan dosa tersebut kadang ini berkaitan dengan orang lain kepada manusia yang lain. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Mangka natsainduhu madlamatu li aqi, fal yathhalalu minha. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia segera minta dihalalkan dari kezaliman tersebut. Apabila kita berbuat zalim kepada saudara kita, baik kezaliman masalah harta, kezaliman masalah fisik atau masalah kehormatan, Menah menahan menjelek-jelekkan seseorang atau mengumpat seseorang atau membicarakan jelekkan seseorang, Maka ini adalah bentuk tatalihan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minha." Maksudnya dia meminta dihalalkan sekarang. Kenapa? Fa innahu laisa dinnah wa la dirham. Karena nanti di akhirat tidak ada dinar dan juga tidak ada dirham. Sekalipun atau meskipun kita ingin mengganti, maka tidak akan tidak akan ada manfaatnya. Di akhirat kelak tidak akan ada dirham, tidak akan ada dinar, tidak akan ada uang, tidak akan ada harta untuk mengganti ketoliman yang sudah kita lakukan di dunia. Yang ada apa? Yang ada adalah hasanat dan juga syiah. Yang ada di sana adalah pahala dan juga dosa. Beliau saw. Shallallahu alaihi wasallam katakan, "Qabla ayuqada." min hasanatihi li akhihi min hasanatihi qabla ayyi khaza sebelum suatu hari sebelum datang suatu hari di mana kebaikan dia akan diberikan kepada saudaranya yang pernah dia zalimi dia memiliki kebaikan atau memiliki pahala salat memiliki pahala umrah memiliki pahala haji kalau pernah berbuat zhalim di dunia dan belum dihalalkan di dunia Maka nanti sebagian kebaikan tersebut Akan diberikan kepada orang yang pernah kita zhalim Fa'in faniyat hasanatuhu Kalau sampai uh, ternyata habis kebaikannya ukhida min sayyiat ya'khihi fathuriha sa'alaih Maka akan diambil dosa-dosa atau sebagian dosa yang dilakukan oleh Orang yang pernah dia zhalimi dan diberikan kepada dirinya. Kalau dia sudah tidak punya kebaikan, maka akan diambil dari dosa-dosa atau sebagian dosa yang dilakukan oleh orang yang pernah diatalimi dan diberikan kepada dirinya. Menunjukkan tentang bagaimana keadilan Allah di akhirat dan kelak bukan harta yang akan dikembalikan, tetapi di sana adalah hasanah dan juga sayyah. Semakin banyak kezaliman yang dilakukan oleh seseorang di dunia Dan dia belum meminta dihalalkan di dunia Maka akan semakin banyak kebaikan atau pahala yang akan diambil darinya di akhirat Dan kalau semakin banyak dan semakin banyak Ternyata belum habis Yang dia zalimi masih ngantri dan masih banyak dan masih menuntut Maka nanti Dan Allah SWT dalam maha adil Allah swt akan mengambil dari dosa-dosa orang yang pernah dia tolimi dan diberikan kepada orang yang muntolimi sesuai dengan kadar ketoliman yang dia yang dia lakukan. Oleh kerana itu di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Ata'ru namail muflis. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Siapakah orang yang bangkrut? Maka para sahabat Rasulullah. Mereka menjak seso dengan ilmunya yang bangkrut adalah orang yang punya yang tidak punya harta. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam al-mufrisi fiku man ya'ti yawm al-qiyamah ya'ti wa qad daraha hadza wa syaka wa safaka Beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang bangkrut di antara kalian adalah ya'ti yawm al-qiyamah bisalah wa zakah wa siya datang di hari kiamat membawa pahala salat membawa pahala zakat membawa pahala haji membawa pahala puasa yati waqad syada hada datang di hari kiamat tetapi sayang dia senang mencela orang lain wa daraba hada dia memukul orang lain wa safaka damaha hada dia suka menumpahkan darah orang lain wa akhadha malaha hada dia mengambil harta orang lain Ibadahnya jalan tetapi ketoliman yang dilakukan kepada orang lain juga jalan Datang di hari kiamat membawa pahala Tetapi dia juga datang di hari kiamat dalam keadaan membawa ketoliman Dan belum meminta maaf dari ketoliman tersebut di dunia Maka akhirnya akan diambil pahala-pahala yang, dia, yang dia miliki Diberikan kepada orang-orang yang pernah dianalifi sesuai dengan kadar ketolimannya kalau habis kebaikannya dan pahalanya maka akan diambil dosa-dosa atau sebagian dosa orang yang pernah dinolimi dan diberikan kepada orang yang menolimi tersebut akhirnya dilemparkan ke dalam neraka, inilah orang yang muflis ini menunjukkan syarat yang keempat, supaya diterima taubat kita adalah meminta dihalalkan kalau kita pernah mencela orang lain maka kita meminta maaf kalau kita pernah mengambil harta orang lain tanpa hak Maka harus kita kembalikan sekarang di dunia Harus kita kembalikan sekarang di dunia Kalau kita ingin diterima taubatnya Karena ini berkaitan dengan hak manusia Kemudian juga disyaratkan Apa yang kita lakukan tadi Yaitu menyesal Kemudian meninggalkan dan juga berazam Untuk tidak melakukan kembali di masa yang akan datang Dan juga meminta maaf kepada orang lain ini disyaratkan dilakukan pada waktunya, iaitu sebelum dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia. Kalau sudah nyawa ini sampai ke tenggorokan, maka tidak ada manfaatnya menyesal, dan tidak akan diterima taubat seseorang. Allah swt. Maka Allah swt. Maka Allah swt. Maka Allah swt. Maka Allah swt. Maka sesungguhnya tawbat yang Allah berikan kepada seseorang adalah bagi orang-orang yang melakukan dosa kemudian dia bertawbat dalam waktu yang dekat dan dimaksud dengan dalam waktu yang dekat di sini adalah sebelum dia meninggal dunia maka mereka adalah yang Allah berikan taubat dan Allah SWT adalah adat yang aliman hakimah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan Allah mengatakan setelahnya: "Walaikatsit-taubatulilladhi na'yahmalu nasiyiat, hatta ida hadra ahadhumul maut, wa la ini tuh betul Dan bukanlah taubat diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemaksiatan, sampai apabila salah seorang di antara mereka kedatangan maut, baru dia mengatakan ini tuh betul an. Aku bertobat sekarang bertobat kepada Allah ketika sudah dalam keadaan sekarang tu ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan maka leisah tiptobah alaihim Allah swt tidak memberikan taubat kepada mereka oleh karena itu di dalam ayat yang lain Allah ketika menceritakan Fir'aun yang dia sudah melakukan kekufuran melakukan kemaksiatan kemudian di akhir hayatnya Yaitu ketika sudah tenggelam dan sekaratul maut, dia baru bertobat kepada Allah. Hatta idzadu rokahul waraqu wa la amantu anhu la ilaha illa laddi amanat bhih bani Israel wa ana min muslimin Sampai ketika sudah tenggelam, maka dia mengatakan la ilaha illa laddi amanat bihi banu Israel. Beriman. Bahasanya tidak ada. Sesembahan yang berada disembah kecuali yang disembah oleh Bani Israel Yaitu Allah SWT Wa'ana minal muslimin Dan aku adalah termasuk orang Islam Ini diucapkan oleh Fir'aun ketika dia sudah tenggelam dan hampir ya meninggal dunia ini Ketika dalam keadaan Sakaratul Maw Allah SWT mengatakan Al-al-ana waqada'asaita qablu wakum ta minal mufsidin, apakah sekarang engkau bertawabat dan engkau sudah bermaksiat sebelumnya wakum ta minal mufsidin dan sesungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di permukaan engkau sekarang engkau baru bertawabat menunjukkan bahasanya orang yang bertawabat dan nyawa sudah sampai ke tenggorokan maka tidak akan diterima tobatnya. dan Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan Inna Allah yaqbalu tawat al-Abdi ma lam yugar ghir. Inna Allah yaqbalu tawat al-Abdi ma lam yugar Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang seorang hamba ma lam yugar selama belum gor goroh. Jadi maksud dengan gor goroh adalah suara yang keluar apabila seseorang sudah mau meninggal dunia. Itu dalam keadaan sakaratul maut. Allah Swt masih menerima taubat seseorang selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Dan siapa di antara kita yang tahu kapan meninggal dunia? Oleh karena itu, jangan kita menunda-nunda. Jangan menunda sampai setelah sholat isya. Sekarang kita bertobat kepada Allah Swt dan jangan kita ragu-ragu bertobat dari seluruh dosa, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Maka Allah SWT akan mengampuni dosa seorang hamba Ya, apabila terpenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan Atta ibu minat dambi Kaman la dambalahu Orang yang bertobat dari semua dosa Maka seperti orang yang tidak memiliki dosa Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan Dengan tobat Demikian pula selain sebelum Sakaratul Maw Di sana ada waktu yang sifatnya umum Yaitu dilakukan taubat tersebut sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Allah SWT, Rasulullah SAW mengatakan, Man taba pabla antatul asyams min maghribiha tabaallahu alaih. Karena siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah SWT akan memberikan taubat kepada dirinya. Kalau sampai nanti terbit matahari dari arah barat Dan saat itu semuanya akan beriman Orang kafir yang sebelumnya ingkar Maka dia ketika melihat Matahari terbit dari arah barat Yang sebelumnya mereka biasa lihat dari arah timur Tiba-tiba keluar -tiba dari arah barat Maka mereka bertobat kepada Allah Tetapi tidak akan ada manfaatnya Tobat saat itu Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah taubat dan semoga Allah Swt memberikan rezeki kepada kita taubat yang nasuhah dan membuka hati kita supaya mau bertobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Azza Wajalla dan kedatangan bapak-bapak sekalian ke sini di kota Madinah kemudian ke mekah ini adalah momen yang sangat bagus untuk memperbaiki kehidupan kita yang sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik atau sebelumnya kurang baik maka diusahakan setelah kita pulang dari Mekah dan juga Medina menjadi kehidupan yang baik yang bersih dari dosa dan dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Azza Wajalla itulah yang mungkin bisa kita sampaikan dan mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian silahkan ditulis dengan kertas dan disampaikan ke depan nah oh. selanjutnya dengan menjawab tanya jawab bagi mukimin yang bagi mukimin yang senantiasa mengikuti dars atau menghadiri kajian kami harapkan menulis namanya menulis namanya nama lengkapnya dan juga nomor ID-nya nomor ikomanya dan disampaikan atau dikirim ke depan sampaikan dan dikirim ke depan silakan menulis namanya dan juga nomor ID-nya dan disampaikan ke depan di tempat antum ya di tempat antum ya dikumpulkan dikumpulkan ke akh, ini, akh sunan yang ditulis di pagi kertas yang kecil dan dikumpulkan ke beliau bagi yang wukimin dan senantiasa ikut kajian baik apa yang kita dapat saat kita menginjakkan kaki di rawdhah rawdhah ini sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW Taman di antara taman-taman surga Ma bayina bayti wa mimbari Raudhatun min riadil jannah Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman-taman Taman di antara taman-taman surga Menunjukkan tentang keutamaan daerah ini yang dinamakan dengan Raudah Dan sebagian ulama Di antaranya adalah guru kita Syekh Abdul Muhsin Bin Hamad Al-Abad Abbad, Menjelaskan bahasanya Maksudnya adalah diutamakan kita untuk melakukan sholat di sana dan jadi masuk dengan sholat di sini adalah sholat sunnah adapun pun sholat fardu, maka diutamakan tetap di sholat yang pertama berdasarkan sabda Nabi SAW sebaik-baik sholat bagi laki-laki adalah yang paling awal jadi untuk sholat sunnah diutamakan, dilakukan di rawdah, dan beliau menyebutkan tetapi dengan Memperhatikan Ya jangan sampai kita memotorati orang lain Yaitu dengan berdesak-desakan Kemudian memotorati saudara kita Untuk melaksanakan sholat di Allah Maka ini bukan yang Dianjurkan dan diminta dari kita Kalau misalnya ada waktu Dan ada kesempatan yang baik Dengan mudah seseorang sholat di Allah Silahkan Tapi kalau harus menyikut Saudaranya Menyakiti saudaranya Maka tidak boleh Berdasarkan sabda Nabi SAW, درى, tidak boleh seseorang mengundurati diri sendiri dan juga tidak boleh mengundurati orang lain. Lebih baik seseorang apabila menemukan di Rawdoh banyak orang dan susah bagi dia untuk masuk ke sana, maka dia memilih tempat selain Rawdoh. Dan di situ dia bisa sholat dengan khusyuk, bisa sujud dengan khusyuk, dengan sempurna, bisa rukuh dengan sempurna, tanpa mengganggu orang lain, maka ini justru lebih... Abdul daripada dia mencari tempat yang memiliki keutamaan tetapi dengan cara menyakiti saudaranya. Nah, mengapa harus di Ra'uloh? Apakah Allah itu mengabulkan doa kita melihat tempatnya? Tidak diharuskan di Ra'uloh dan tidak ada dalil bahasanya berdoa di Ra'uloh ini mustajab. Tidak ada dalil khusus bahasanya berdoa di Ra'uloh ini mustajab. Tidak boleh seseorang meyakini sebuah tempat mustajab doanya kecuali dengan dalil dan di sana tidak ada dalil. Raudhah adalah tempat yang utama seperti yang tadi kita sebutkan dalilnya, tetapi tidak ada dalil khusus bahwasanya Raudhah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Tidak semua daerah atau tempat yang di situ ada keutamaan berarti berdoa di sana adalah berdoa yang mustajab. Harus ada dalil yang khusus. Dan di sana banyak Ya, Kesempatan, keadaan yang mustajab doanya Seperti seseorang antara adhan dan iqomah Antara adhan dan iqomah seperti sekarang ini Adalah keadaan atau waktu yang mustajab untuk berdoa Dan ini banyak yang tidak mengetahui Padahal ini setiap hari kita lalui Dan senantiasa ada Antara adhan dan iqomah Ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa Kemudian juga pada sepertiga malam yang terakhir Ketika seseorang dalam keadaan safar, dalam keadaan pepergian Ketika berada di atas sofa Itu melakukan sa'i Maka sofa dan juga marwah Ini adalah keadaan-keadaan yang Mustajab seseorang untuk berdoa di sana nah, Dasar dari arba'in Kenapa arba'in itu harus 40 waktu sholat Hadis yang berkaitan dengan sholat arba'in Ini adalah hadis yang daif, yaitu Hadis yang lemah dan dia adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Di dalam musnadnya Dan di dalamnya ada seorang rawi yang majhul Yang tidak diketahui keadaannya Oleh karena itu para ulama menghukumi hadis ini dengan hadis yang Noif dan tidak bisa diamalkan Tidak bisa diamalkan yang isinya Berang siapa yang sholat di Masjid Nabawi Selama 40 waktu, yaitu kurang lebih 8 hari Maka dia terbebas dari neraka Terbebas dari adab Terbebas dari naga dan terbebas dari adab Ini adalah hadis yang lemah sekali lagi Oleh karena itu tidak bisa diamalkan nah. Anda pernah mendengar kalau orang yang melakukan dosa di tanah haram Akan mendapatkan laknat dari Allah Ya orang yang melakukan ihda, melakukan dosa di tanah haram maka dia akan mendapatkan dari Allah mendapatkan laknat dari Allah wal malaikat iwan nasi ajma'i laknat dari Allah ditambah laknat dari malaikat dan seluruh manusia. Jadi menunjukkan bahayanya melakukan dosa di tanah haram dan seharusnya yang dilakukan oleh seorang Muslim di tanah haram baik di kota Medina maupun di Mekah adalah ketaatan kepada Allah. Anda pun melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan dilarang di mana saja baik di luar Tanah Haram maupun di dalam tanah haram tapi kalau di dalam Tanah Haram maka dosanya lebih berat dosanya lebih berat sebagian sahabat mengatakan Sungguh saya berdosa di luar Tanah Haram tujuh puluh kali itu lebih saya cintai daripada saya berdosa sekali di dalam Tanah Haram saya berdosa di luar Tanah Haram tujuh puluh kali itu lebih saya senangi daripada saya berdosa sekali di dalam Tanah di dalam Tanah Haram jadi menunjukkan bagaimana Besarnya kemaksiatan yang dilakukan di dalam tanah haram dan terkadang sebuah dosa menjadi besar Karena tempat yang dilakukan Karena tempat yang digunakan untuk melakukan dosa tersebut adalah tempat yang diagungkan oleh Allah Adalah tempat yang suci sehingga berdosa di dalam tempat tersebut memiliki nilai tersendiri bagi Allah SWT Apakah tempat yang dilakukan di tanah haram juga akan diterima? Akan diterima oleh Allah apabila memenuhi syarat yang tadi kita Sebutkan Allah Ta'ala A'lam Wa Billahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh